Айдар вимовив ніби між іншим, дуже стримано, але водночас з легким тріумфом те, що він вчинив, доводило його самостійність, його власну пересічну силу, його життєспроможність. Горосуд підвівся, сів і тоді лише побачив тіло гадюки, що все ще корчилося неподалік без голови, але й зараз відворотне у ній у своїй неминулій небезпечності. «Ти врятував мені життя, хлопче, спасибі!» Гайдар знизав клечима і відвернувся. «Нащо йому була вдячність цього чоловіка? Ти допоміг мені втекти з язниці. Я ж тобі не дякував. Так має бути, якщо ти воїн і чоловік. А вже ж!» Погодився Орисуд. «Але... Ну, гаразд, молодий ти ще, тому так говориш. Та молодість проходить, і це мене. Це перехідне, а життям я тобі завдячую, як собі хочеш. Бадо говорить, думав Айдар, як жінка. все ж на мій окрик зреагував як слід. Може, він і нічого, цей кефир. Западав вечір, треба було подумати про їжу. Айдар мовчки пішов степом, намагаючись ступати нечутно і вдивляючись у землю. Нарешті огледів нірку ховрака Тушкана. Згодом ще одну. Тоді заліг на відстані поміж ними і став чекати. Доволі часу минуло, якось із нірки висунулась голова степового ризуна. Чорненька? Ага, це чорний ховрах, каратушкан. Зараз? Хайно вилізе зовсім. Звірятко вибралося назовні, повертіло головкою у різні боки і тільки зібралося шмигнути степом пошуком їжі, як посвест Айдарового кинжала позначив йому кінець життя. За дві години Айдар уполював трьох таких зв'ят. Виросуд на той час – викресав вогонь із кресала і запалив багаття, назбиравши міцних колючок і сухої ковили. У них уже був сир і коржі. Що їх дав Хамід? «Того не рушимо», – сказав Айдар. «Що буде далі, невідомо». «Слухай, чого ти командуєш?» Раптом визвірився на нього Оросуд. «Кажи спокійно, а не так». Як ваші хани. Ти що, ханський син? Ні, я не ханський син, відповів Айдар, і кров ударила йому в скроні. Я син славного батира і воїна Галенбай із роду Жагабайли із племені Кипчаків. І цей степ навколо, що називають Дешт і Кипчак, це моя батьківщина, кипчацька країна. І я тут знаю усе добре, а ти чужий чоловік. От я і кажу, що знаю, напевне, краще за тебе. Все. Батир чи ні, а зараз ми у степу удвох, і треба миритись. А ж доволі старше за тебе, я і щось можу знати, напевно, чого ти не знаєш. Щось можеш знати, але не в степу та й годів, перте, як сто чортів разом. А ти просто кефир гаур. Чи ти можеш тут зрозуміти, чи без мене скоріше загинеш, ніж я без тебе? Я втік би і без тебе, ти чортиня. А оскільки ти впав мені на голову, що ж було робити? Ед! Данило сплюнув і зітхнув. Ну що, сперечатися, хлопче, коли так зрозуміло, що треба поки що бути разом. Ну я і не починав цю бабську розмову. Це ти, от і помовч. Ну і вдача у цього чертеняти. Я таки з ним натовклюсь лиха, думав Данило. Дня не минуло ще, а вже сваримося. Хоч він мене врятував від цієї герзи, ніде правди діти.